יחזקאל, פרק כ"ח ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, אמור לי נגיד צור, כה אמר אדוני אלוהים, יען גבה ליבך, ותאמר, אל אני, מושב אלוהים ישבתי בלב ימים, ואתה אדם, ולא אל, ותיתן ליבך כלב אלוהים. הנה, חכם אתה מדניאל, כל סתום לא עממוך? בחוכמתך ובתבונתך עשית לך חיל, ותעש זהב וכסף באוצרותיך. ברוב חוכמתך, ברכולתך, הרביתה חילך, ויגבע לבבך בחילך. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, יענתיתך את לבבך כלב אלוהים, לכן הנני מביא עליך זרים. עריצי גויים, והריקו חרבותם על יפי חוכמתך, וחיללו יפעתך. לשחת יורידוך, ומטה, ממותי חלל בלב ימים. האמור תאמר, אלוהים אני, לפני הורגך, ואתה אדם, ולא אל, ביד מחלליך. מותי ערלים תמות ביד זרים, כי אני דיברתי.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 ספיר נופך וברקת וזהב מלך את תופך ונקבך בך ביום הבראך קוננו. עת כרוב ממשך השוחך ונתתיך בהר קודש אלוהים היית בתוך אבני אש התהלכת תמים אתה בדרכך מיום הבראך עד נמצא עוולתה בך ברוב רכולתך מלאו תוכך חמס ותחתה ואכללך מהר אלוהים, ואבדך כרוב הסוחך מתוך אבני אש. גבה לבך ביופייך, שיחטת חוכמתך על יפעתך, על ארץ השלכתיך, לפני מלכים נתתיך לרעבה בך. מרוב עווניך, באבל רכולתך חיללת מקדשך, ואציא אש מתוכך, היא אכלתך, ואתנך לאפר על הארץ, לעיני כל רואיך, כל יודעיך בעמים שממו עליך, בלהות היית, ואינך עד עולם. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך אל צידון, והנבא עליה, ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני עלייך, צידון, ונכבדתי בתוכך, וידעו כי אני, אדוני,